Už ani presne neviem, ako sa volala. Žila jedna rodinka otec, mama, pes, mačka a dve deti malé deti chlapec Janko a dievčatko Marienka. Bývali pod lesom a často doň ich chodili. Tu s otcom na drevo, tam za s mamou na huby. A práve toto leto konečne prestali byť úplne malými deťmi a vyrástli na školákov prvý raz v živote ich rodičia pustili do lesa samé. A nechoďte ďaleko, len tu z kraja lesa, aby sme vás videli, vyprevádzal ich z domu otec. A o pol šiestej nech ste doma, z večerou čakať nebudem, kričala za nimi mama a napokon ešte dodala. A keď prinesiete plné košíky, zajtra bude z tých malín sladký džem. Malíny. Práve na maliny sa deti vybrali a tie vám teda boli. aj, také maliny už dnes veru nerastú. Pozri, pozri táto, a tam, tam sú ešte väčšie. A keby si videl, aké rastú tu? Moje sú aj tak krajšie. Moje sú krajšie. Moje sú krajšie. Moje. Moje. Moje. Moje a nehádaj sa už. A tam za potokom tam budú ešte väčšie a slačie. Tá by sme už ísť nemali. Je to ďaleko a nikdy sme tam neboli. No neboli, neboli. No a čo? Tak budeme práve teraz. Mali by sme sa vrátiť. Mama sa bude hnevať, keď prídeme neskoro. Keď uvidí tie maliny, nepovie ani pol slova. Práve naopak pochváli nás. Myslíš? Určite, veď ju poznáš. Tak poďme, ale rýchlo. Nazbierame tie za potokom a ideme rovno domov. Prečo ideš po tých kameňoch? Veď tamto je lavička. Lavičky sú pre baby. Aha, preskačem to aj na jednej nohe. Hm? A nohu máš mokrú. Betí ma dá. No a čo? Kým sa vrátime domov, budem suchý. Ale je tu krásne. Pozri tie maliny a tie kvietky. Pozri, pozri. Tento maličký je úplne celý modrý. To je nezabudka. Asi preto, že nikdy nezabúda. Všetko si pamätá. A tento? To je sedmikráska. Je krát krajší ako všetky ostatné. A možno aj osem. A pozri na tieto. Hm, malé, fialové. Čo je na nich také zvláštne? Prívoňaj a uvidíš. Oh, to je krásne. To je vôňa. Čo je to? Materina dúška. <laughs> Mamina duška. Musíme jej natrhať. Neprišli sme na kvietky, ale na maliny. Iba zopár, pár uvidí, že sa poteší. A nebude sa hnevať za tvoju mokrú nohu. Ale tá už dávno uschla. Neuschla. Ale uschla, pozri. Neuschla. Sa. Neuschla. Pozri, vede suchá. Nie. A uschla. Nie. Vede suchá. Nie, nie, nie suchá. Také sú všetky. Nie je. Nič také hrozné sa nestalo. Jankova noha bola raz, dva suchá, veď bol horúci júl. A napokon za potokom boli maliny naozaj ešte väčšie a ešte sladšie. A na vršku za velikánske. A v dolinke oproti ako med. A tam za čistinkou najväčšie a najsladšie na svete. Rýchlo a veselo sa míňal tento deň. No ako si prirýchlo, sa zotmelo. Rýchlo domov. Takto ďaleko sme ešte nikdy neboli. Doma bude zle. Ale čo sa bojíš? Poď za mnou. Ja sa nikdy nestrácam. Ja našu horu poznám. Doma budeme hneď. Prejdeme tamtú čistinku a za ňou sme doma. A... Ale veď tu sme boli pred chvíľou. To nebolo tu. Bolo. A tu sme oberali maliny. No tak som sa pomýlil. Poďme... Tam, áno, tam je to. Odtiaľ sme práve prišli. Aha, vlastne, ja sa bojím. Čo teraz? Ktorým smerom máme ísť? Ja neviem. Pozri, svetielko. Svetojanská muška. Nie, keby to bola svetojanská muška, tak by sa to svetielko hýbalo. Veď sa hýbe. Aha, aha, videla si? Teraz sa pohlo. Hýbeme sa my, a nie svetielko. Pohla sa, videl som to. To je horáreň, alebo dom. Možno je to naša dedina z druhej strany. A ak nie? Tak tam bude niekto bývať a spýtame sa o na cestu. A ak nie? Ak nie, ak nie. A prečo by sa tam asi svietilo? Počty, hrdina. Deti kráčali za svetielkom. Vyšli na prekrásnu čistinku a hoci bola tma, všade na vôkol svietili nádherné farebné kvety. V svite mesiaca vyzerali ako v najkrajšej rozprávke. A zrazu... Mm, čím boli bližšie, tým viacim donosou udierala vôňa klinčekov, badiánu a škorice. Jaj, to je vôňa. Perníky. To je vôňa. Máme šťastie. Tá vôňa ide z tej chalúbky. To bude asi nejaká pekáreň, kde pečú perníky a, a potom ich predávajú na jarmokoch. Tá chalúbka je nádherná, celá maľovaná. Pozri, farebné medové steny, žlté okenice. zelené dvere. <ríe> červená strecha a pozri, hnedý, hnedý komín. komín. <ríe> Vyzerá to ako z omaľovánky. Fakt, ako jeden ...obrovitánsky maľovaný perník. Asi to tak musí byť, aby každý hneď vedel, že sa tu tie perníky pečú. Spýtame sa na cestu a jeden perník ti kúpim. A za čo? Aha, nemáme peniaze. Ak nevadí, tak perník vymeníme za maliny. To je nápad. Netáraj, pod zaklopeme, spýtame sa na cestu a perník mi kúpiš na jarmoku. Ja zaklopem. Ty, pozri. Veď dvere sú celé z perníka, aj steny, okna aj strecha, tá vôňa neprichádza z dnuka, to vonia celá chalúbka. Naozaj? To som ešte nevidela. Čo to robíš? To nesmieš jesť. Veď len malý kúsok, tu tuto, tuto, zo strechy. Inak je výborný, daj si aj ty. Bez opýtania nechcem. Ani to nevidno. Pozri, veď, veď tá strecha dorastla. Narastol tam nový perník. To je super. To sú nejaké čary. No, no a čo? No tak sú to čary. Ale sú sladké, daj si. Nie, nie, nie. No, len si daj, devčička. Len si daj. Ten domček rozpráva. No? A hovorí ti, že si máš dať. <laughs> Myslíš? Len si daj. Sú sladúčké ako med. No, dobre, tak maličký kúsok. Mm, mm, mm, naozaj výborný. Ďakujem, milý domček Môžem ešte kúsok? Môžeš zjesť, koľko len chceš Ďakujem Ideme na to A deti jedli a jedli Sladučké boli tie perníky Sladučké ako med Zabudli, že sa majú spýtať na cestu Zabudli, že sa majú ponáhľať domov Zabudli, že doma čaká mamička a otecko a po tých sladkých perníkoch sladko zaspali a prespali celú noc. A snívali sa im samé sladké sny. Ráno sa prebudili v chalúbke. Marienka na starej rozheganej posteli a Janko v kúte v drevenej klietke. Sestrička, kde to sme... Tom, domčeku. Vidíš, nemali sme z neho jesť tie perníky. To je zvláštne. Všetko je tu perníkové. Steny, stôl, stoličky, posteľ. A, a pozri, tam na stene je perníkový obraz. A, a tam perníkové hodiny a aj s perníkovou kukučkou. A tu sú zás pernikové taniere a poháre. A pernikové vedro s perníkovou. Nie, voda je naozajstná. Aj, aj pec je tiež naozajstná a obrovská. Vyzerá ako nejaké otvorené ústa. Mhm, fakt. Ústa, čo papajú súrove cesto a vypadávajú z nich upečené perníky. A naozajstná. je aj lopatá. Aj klietka je drevená. A pevná. Poď mi pomôcť. Otvoríme to a ideme domov. Mm, mm, mm, nejde to. Veru, nejde. Zbytočne sa namáhate. Nikdy, nikdy, nikdy to neotvoríte. Kto ste, teta? Ja? Ja som ja. Pečiem perníky v tejto krásnej peci. A bývam tu. Vítajte u mňa. Vitajte v chalúfke v mojom svete. Stratili ste sa na výlete. Tak rýchlo vstúpte hneď a zaraz. Sladučké perníky čakajú na vás Na vás, na vás Vy dajte detičky, sadajte k stolu Sladučké perníčky, dajme si spolu Všetky sú len pre vás, tak buďte smelí Tu u mňa zastal čas, tu sme v cieli V cieli, ich vôňa nesie sa celučkým lesom pečiem ich deň čo deň len pretože som dobrá a priateľská tetuška z hory ten kto si dá ten viac nebude chorý chorý Vítajte detičky sadajte k stolu sladučké perníčky dajme si spolu všetky sú len pre vás tak buďte smelí tu u mňa stal čas, tu sme v cieli, v cieli, v cieli. Vitajte v mojej chalúbke. Dobrý deň. Prečo je môj bráček zavretý v tej klietke? A prečo by nebol, čo mu tam je zle? Môže papať a papať, čo mu srdce ráči. Sladkých perníkov máme všade naokolo, koľko len chce. Daj si Janko, daj si synáčik. Ďakujem. Zobral som si už predtým, ale ešte si dám, sú výborné. Perfekt, perfektné sú teta. Ja viem, sladučké, ako med. Bráček, nie je to! Prečo veď? Tetuška sama povedala, aby som si dal. Áno, Janíčko Len papkaj. A daj si aj ty, Marienka. Odkiaľ viete naše mená? Ja viem všetko. Ha. Tak nám povedzte, kde bývame a my pôjdeme domov a... a ďakujeme vám za všetko. Ďakujeme vám za všetko? Ďakujeme vám za všetko? Ha, to si myslí, že stačí? Že odídete len tak bez zaplatenia? A viete, koľko ste toho pojedli? Pravila som ti, aby si nejedol. Vravela, nevravela. Neskoro. A ako vám máme zaplatiť? Nemáme peniaze. Jednoducho, takže budete papať moje perničky. Od rána papať, do večera papať a papať a papať. A keď sa poriadne na papáte, bude zaplatené a môžete ísť domov. To je divné. Čo je na tom divné? Ideme na to teta. <laughs> Platím. A Výborné. daj si daj, sináček. Papkaj, papkaj. Bráček, nejec. Ticho! Nestaraj sa. Papkaj aj ty. Popoj.. papaj, papaj. papaj. Ah, Super. Ďakujem. Ja si neprosím. Ako si to predstavuješ? U mňa sa musí jesť. Tu máš pernik. A neodvrávaj. Uh -huh. Daj si, čo ti to urobí. Nie. Perníky jesť nebudem. Ako chceš, nemusíš. Ale budeš mi variť, prať, upratovať a pieť sperníky. <lýdňujem> no, a môžeš začať. No čo stojíš? Ber metlu. A ty anielik papaj, len papaj, papaj. baba podala Marienke do ruky metlu a tá začala zametať. Najskôr chalúbku, potom pred ňou. Neľahko sa Veru Marienke vodilo Každé ráno musela vstať Ísť po vodu, narúbať drevo Variť obed pre ježibabu Lebo to bolo pravé meno našej tetušky Popoludní musela upratovať a prať Napokon podvečer piekla perníky A piekla ich Veru až do neskorej noci Takto prešiel týždeň, druhý A i tretí sa chýlil ku koncu Braček Janko zatiaľ papkal a papkal jeden perník za druhým. A chutili mu stále viac a viac. Košeľa mu veru začala byť tesná. Gombičky odfrkovali jedna po druhej. Čo už, keď tie perníky sú také sladučké ako met. Áno, sladučké ako med. Daj si... Ochutnaj aj ty. Ja si neprosím. Prečo? Nevymýšľaj, keby si papala tak ako ja. Nemusela by si váriť, ani práť, ani upratovať. Hm, a bola by som zavretá v klietke ako ty, že? Ale mne to nevadí. V klietke je dobré. Lepšie ako v škole alebo doma. Všetci chalani by mi závideli. Mariena, nemáš čo robiť? Berme Veď už idem, idem. No, Janičko, papáš, papáš, soniečko moje. Papám, tetučka. A sú výborné. Dokonca lepšie ako včera. Nože mi ukáž prštek. Na ľavej ručičke. Máliček. Tento tu. Pozrieme, ako nám papka. Tu je. No, ešte chvíľku a už to bude. Ešte zo pár dní a bude hostina. Aká hostina? Veď hostina je každý deň. Veru, tak slniečko moje krásne. No len papkaj, papkaj, papkaj. O pár dní budem papkať i ja. Prečo až o pár dní? Dajte si aj vy. ich <laughs> <Jej> tu habadej. <laughs> veselý mládenec. Si ty veselý. Chrumkavý, sladučky šťavnatý. Nie, nie, nie, nie. Mňa čaká hostina až o pár dní. A ty čo kukáš? Upratuj, var, per. Per, var, upratuj, var, per, per, var. No a keď sa vrátim, nech je všetko, ako má byť. Janko, veď tá striga ťa chce vykrmiť. To preto ti pozerala ten prst. Vykrmiť, upiecť a zjesť. Myslíš? Nemyslím. Viem. No, chodí sem každý jeden deň, popozerá prst... Pochválí ma, že pekne, papá pa, ide preč. Keď príde zajtra, neukáže prst, ale... ale... Tento... Tento prútik zmetli. Dobre, ale... Sestrička, ja sa bojím. Báci sa mal predtým. Teraz buď chlap. Teraz buď chlap To sa ľahko hovorí Ale ťažšie vykoná Byť taký malý chlapec chlap Celú noc Veru Janko Nezažmúril ani oka Bál sa Veru čo ráno čaká A nespala ani Marienka Jediný kto drýchmal Bola baba. Jej chrápanie sa rozliehalo Celou horou A Ak nie celou Tak polovicou hory celkom určite po dlhočiznej noci napokon konečne prišlo ráno. Uh, Mariana, Mariana, poriadne rozkurv v peci. Dnes budeme piec perníky už od rána. Ano, už idem. A prilož poriadne. Daj tam z toho suchého, nech lepšie horí. Tak. No vidíš, to je ono. Janíčko, slniečko moje, papkáš, perničky, papkáš, papkáš. Papkám, tetuška, papkám. No, čo ti je? Čo máš za hlas? Čo si taký smutný? Počúvaj, nebudeš ty chorý? Neviem, tetuška. Nože mi ukáž prštek maliček z ľavej ruky. Tu je, tetuška. Janko, veď ty si schudol. Veď, ty si kozďa koža. Ja, čo teraz? A na čo som ja čakala? Tešila sa. Chudý je, chudý ako palica. Prštek môj, prštek. Pekný si bol, baculatý, chrumkavý. Ja je veru chrumkavý ako cukríček. Ja, ja to už nevydržím. Musím si aspoň maličký kúsoček odhryznúť. Uj, uj to čo je? Drevo? Prúd z metly. Jano! Ty si ma oklamal. No počkaj, ja ti ukážem. Marina, podaj lopatu. Neviem, kde je. Akože nevieš, veď sa na ňu pozeráš, oči ti vykole. Ja aj túto? Nepýtaj sa tak hlúpo a prines ju. Rýchlo, rýchlo, nebudem tu čakať do polnoci. Tu je. A čo s ňou? Daj sem. No tak poď, poď von. Vyles. Oklamal si ma, teraz si to odskáčeš. Nedá sa. Cez malé dvierka neprejdem. Oh, fúha. a naozaj. Nebudeš ty až taký chudý, ako sa tváriš. No nič, musíme si pomôcť čarami. Čári, mári, nech sa darí. Je tu dáka klietka, varí. No tak nech je fuč! Jej, zmizla, klietka je preč. Veru, preč. Vy viete čarovať? Hm. To nič nebolo. Vidíš, vie čarovať. Je to Ježibaba. Buď ticho, Viste Vy ste Ježibaba. Buď ticho aj ty a nereu. No tak už neplačka Janičko, jaj, veď si ty pekný, vykrmený. Nebudem už viac čakať, nedá sa ti veriť, oklamal si ma, sadni si na lopatu. Ja, ja nejdem, na lopatu nejdem, bojím sa. Akože nejdem, akože bojím sa, sadaj a hotovo. Mňa tu nikto za nos vodiť nebude, prútiky mi podávať nebudeš. Neviem, že kde si ten prúd zobral, ale... Mariena, to si mu dala ty? Priznaj sa. Áno, ja. No aspoň to. Aspoň, že sa priznáš. Mohla si sa aspoň chvíľu vyhovárať? A na čo Prútik som mu dala ja. To ja som ho na to nahovorila. Sestrička, prečo sa priznávaš? Vždy treba hovoriť pravdu. No to neviem. Ale ako chceš. Sadajte na lopatu. Obaja. Rýchlo a hneď. Sestrička, ja sa bojím. Ja nejdem. Ja idem prvá. Vidíš? Vidíš? Ber si príklad zo sestry. Ty strachoput. Sestrička, nechoď, prosím, prosím, nechoď. Idem, neboj sa. Veď iba sadnem, nech ma tetuška radosť. Veď sedenie na lopate nebolí. Jasné, že nebolí. Čože by na tom bolelo? Sadneš si a hotovo. Sadnem si a hotovo. To čo robíš? Ako to sedíš? To nie je motorka, To je lopata. Opačne si sadni, takto sa na lopate nesedí. Aha, tak opačne takto? Nie, ako si to sadáš? Vraveli ste opačne. Nie zo spodu, zo spodu sa nedá sadnúť. Kde si to vzala? Z hora? Nerozumiem, ako z hora? Si porazí, podrž mi tú lopatu. Držím. To je dnes, mládež, nič nevie, nič nepozná. Čo je na tom ťažké? Idem, takto, z hora, lopatu pod zadok a sedím. Aha. Nič na tom nie je. Janko, rýchlo, rýchlo, poď mi pomôcť. Čo to robíte, to nesmiete. A, a do, do pece s ňou. Nie. Ježi baba skončila v peci, zhorela a zmizla. A spolu s ňou zmizla i chalúbka. Janko s Marienkou sa ocitli na zelenej lúke. V rukách držali košíky plné malín. A možno si iba zdriemli po júlovom popoludní a všetko sa im iba prísnilo. Kto vie? Janko bol chudý, košelia zapnutá. Maliny na druhej strane potoka sa im už veru zbierať nechcelo. Musia ísť domov a nemali by prísť neskoro, veď mama sa môže hnevať. Nehnevala sa aj keď prišli o pár minút neskôr, ako im nakázala. Maliny boli nádherné a mama sa hneď pustila do voňavého džemu. Nikdy sa však nedozvedela, odkiaľ sa v jankovom košíku vzal ten maličký kúsok prútika zo starej metly.